35. Az ülések elrendezése idővel már egyre kevésbé volt meghatározó szempont. Napról napra egyre jobban megbarátkoztam az apacssal, néha pedig már egészen jól éreztem magam benne. Megtanultam odabent egyedül lenni, egyedül gondolkodni, egyedül boldogulni. Azt is elsajátítottam, miként kommunikáljak ezzel a hatalmas, gyors, és csodálatos szörnyeteggel. Beszéltem a nyelvét, és megértettem, amikor közölt velem valamit. Képessé váltam arra, hogy egyidejűleg végezze különböző feladatokat a kezemmel és a lábammal. Nagyra értékeltem, hogy ennyire elképesztő tulajdonságokkal bírt ez a gépezet. Elképzelhetetlenül nagy súlya ellenére egy balettáncos hajlékonyságával volt képes mozogni. A világ technológiai szempontból legösszetettebb, ugyanakkor leggyorsabb helikopteréről beszélünk. Megértettem, hogy miért csupán egy maroknyi ember volt képes vele repülni, és miért kerül dollármilliókba akár egyetlen pilóta kiképzése is. Aztán elérkezett az éjszakai repülés ideje. A zsák elnevezésű gyakorlattal kezdtünk, ami pontosan az, amit az elnevezés sugall. Letakarták az apa ablakait, a pilóta pedig úgy érezhette, hogy egy óriási barna papírzsák belsejében van. Az odakint uralkodó körülményekről és történésekről csak is a műszerek révén szerezhettünk adatokat. Ez az ijesztő és nyugtalanító, de hatékony gyakorlat arra kényszerített, hogy kifejlesszünk magunkban egyfajta másodlagos érzékelési és látási képességeket. Felemelkedtünk az apacsal a valóságos éjszakai égbe, majd egyre nagyobb köröket leírva repültünk a bázis környékén. Kissé remektem, amikor először lebegtünk át a Szelisbury fensík és Sivár völgyei, erdőségei felett, ahol az első gyakorlatok alkalmával vonszoltam magamat. Ezután már a lakott terület felett repültünk, végül szemünk elé tárult London. A sötétségben is csillogó temze a csillagokra kacintó milléniumi óriás kerék, a parlament, a Big Ben és a paloták. Azon tűnődtem, vajon ott tartózkodik-e éppen Nagyi, és ébren van-e még? Elcsendesedtek-e már a korgik, miközben én könnyedén suhantam, bolyhos kis fejük felett? Felvonták-e a zászlót? A sötétben már teljesen jártassá váltam a monokli, vagyis az apacs leginkább bámulatba ejtő és legendás műszerének használatában. A helikopterórában elhelyezett érzékelő egy kábelen keresztül közvetítette a képeket a műszerfalra, ahonnan a sisakomra, a jobb szemem elé csíptetett monokliba továbbította az adatokat a rendszer. Ezen az egységen keresztül szereztem meg összes értesülésemet a külvilágról. Érzékelésem erre a kicsin kapura korlátozódott. Először olyan volt, mintha a lábujjammal írnék, vagy a fülemen lélegeznék, idővel azonban teljesen megszoktam. Aztán egyszer csak történt valami rejtélyes dolog. Egyik éjjel London felett kőröztem, amikor hirtelen elvakított valami, és egy pillanatig azt hittem, hogy a temzébe zuhanok. Világos árnyalatú színeket, leginkább smaragdzöldet láttam, majd néhány másodperc után rádöbbentem, hogy valaki lézerfényel világított ránk a földről. Zavarodott és dühös voltam, egyszers, mint meggyőztem magamat arról, hogy akár hálás is lehetek a tapasztalatért és a gyakorlásért. Valamint természetellenes és érthetetlen módon azért a kósza emlékért is, amit ez az esemény hozott a felszínre. Mohamed Al-Fayed Villinek és nekem egy-egy lézerceruzát adott régebben, Mégpedig a tulajdonában álló Harrodzból. Ő mami szeretőjének apja volt, és talán így próbált minket megnyerni magának. Ha ez volt a szándéka, akkor tökéletesen elérte a célját. Úgy éreztük, hogy ezek a lézerek zseniális holmik. Úgy csapkodtunk velük, mintha fénykardok lettek volna.